76. Джуліан Касл згоден з Ютом. Ніщо в світі не має сенсу. Джуліан Касл та Анджела наблизились до картини Ньюта. Касл зігнув вказівний палець і через це окуляр подивився на картину. «Що ви про це думаєте?» – спитав я його. «Тут усе чорне. Що це пекло?» «Це значить те, що значить», – сказав Ньют. «Тоді точно пекло», – пробурчав Касл. «Мені тільки що пояснили, що це колиска для кішки», – сказав я. «Авторські коментарі завжди корисні», – зауважив Касел. «На мій погляд це негарно», – поскаржилась Анджела. «Навіть потворно. Утім, я нічого не тямлював в сучасному мистецтві. Іноді я жалкую, що Ньют не взяв хоч кілька уроків. Тоді він точно знав, правильно він робить щось чи ні». «Ви, значить, самоук», – спитав Джуліан Касел у Ньюта. «А чи не всі ми є самоуками?» – відповів Ньют. «Доречно сказано» сказав Касл з повагою. Я взявся розтлумачити глибинний сенс колиськи для кішки, бо Ньют, вочевидь, не був налаштований знов заводити ту ж платівку. Касл шанобливо схилив голову. Отже, це зображення безглуздості Всесвіту. Цілком згоден. Ви дійсно з цим згодні? – спитав я. Адже за хвилину до того ви згадували про Ісуса. – Про кого? – спитав Касл. – Про Ісуса Христа. – Ага, про цього, – сказав Касл і знизав плечима. Адже треба про щось розмовляти час від часу, аби тренувати голосові зв'язки на той випадок, якщо знадобиться сказати щось дійсно змістовне. Зрозуміло. Так, я вже зрозумів, що написати популярну статтю про цю людину буде нелегкою справою. Треба зосередитись на його святій діяльності та не зважати на всі ці сатанинські витівки й вислови. «Можете процитувати мене», – сказав Джуліан. «Людина – мерзенна тварина». Людина не може створити чогось вартого створення. Людина не знає нічого, що варто знати. Він схилився і потис пофарбовану руку Ньюта. Ви згодні?» Ньют кивнув, хоча мені здалося, що він вважає цю формулу перебільшенням. «Згоден?» Тоді святий підійшов до Ньютової картини, зняв її з Мольберта і осяяв нас світлою усмішкою. «Сміття! Як і все інше на світі!» З цими словами він жбурнув картину з тераси. Повітряний потік підкопив її, поніс угору, потім вона зупинилась на мить і зісковзнула до водоспаду. Малюк Ньют не знайшов що сказати. Першою заговорила Анжела. «У тебе все обличчя в фарбі, братику. Піди вмийся».